și în cer și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, programul I053 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul obișnuit al lecțiunilor noastre se începe astăzi cu versetul 43 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 4, Verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, dați-mi în voie însă să vă spun o scurtă întâmplare cu un tâlc care a avut loc în Franța în anul 1981. Cu ocazia alegerilor prezidențiale, un cotidian regional scria Centrul de triaj poștal din orașul M a trecut printr-un moment de emoție când funcționarii au descoperit un pachet purtând doar simpla adresă primarului Parisului. Temându-se să nu fie o bombă, au făcut apel imediat la poliție care a deschis cu precauție pachetul suspect. În loc de bombă, ce credeți că au găsit? O Biblie. Iubiți ascultători, Biblia posedă în ea însăși o putere mult superioară față de cea a unei bombe și are efect total opus. Deci era totuși o bombă, dar spre deosebire de bombele acestea făcute de oameni pentru distrugere, în timp ce aceasta distruge viața, bomba cealaltă, Scriptura, aduce viață și încă nu o viață din această trecătoare, ci Scriptura aduce viața veșnică. Mesajul Scripturii îl transformă pe cel care îl primește dintr-o ființă păcătoasă și pierdută într-un om neprihănit și salvat. Are efectul unei bombe distrugătoare și anume distruge tot ceea ce a fost vechi distruge ființa ceea care era dată morții din pricina păcătuirii împotriva lui Dumnezeu, dar după aceea aduce în loc o ființă nouă care este copil al lui Dumnezeu. Biblia nu face într-adevăr, e adevărat, nu face dintr-o ființă omenească un portret măgulitor. Ea îi spune în tot adevărul ce este El și ce este Dumnezeu. Omul măsoară atunci distanța care îl desparte de Dumnezeu. Va putea el cu propriei putere să o treacă? Niciodată! Dar Biblia vestește că Dumnezeu este Cel care a trecut-o. El a venit la noi în persoana Fiului Său. Dumnezeu a fost arătat în trup, ne spune la 1 Timotei 3 16. Domnul Isus și-a dat viața astfel încât oricine crede în El să aibă viața veșnică. Și adevărul acesta nu este spus, nu este proclamat de noi, ci de însuși Dumnezeu, El afirmă aceasta în Ioan 3, cu 16. Iată de ce, iubiți ascultători, ne-am ales ca tematică a programelor noastre de radio, tocmai difuzarea Sfântului Cuvânt al Lui Dumnezeu. Îl citim, verset cu verset, ne referim la Noul Testament, după care avem un mănânc de cugetări și meditații, pe care Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu a găsit cu cale să-L călăuzească pe preotul Nicuriță să le alcătuiască. Haideți acum să ne apropiem cu o rugăciune de Domnul Dumnezeu înainte de a ne începe programul. Te rugăm, Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, să devii Tată pentru toți cei care ascultăm acest program. Sunt unii care nu te-au primit încă pe tine, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos și te rugăm acestora să le dai harul acesta minunat, de a te accepta pe tine, primind pe Domnul Iisus Hristos ca singura cale și posibilitate de a deveni copii ai tăi. Iar pe toți cei care am devenit copii ai tăi, ajută-ne, te rugăm să devenim copii ascultători Să învățăm să trăim în ascultare și atârnare de tine totală Așa cum a trăit însuși Domnul Iisus Hristos când era pe pământ Binecuvintează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj cu aceste lumini asupra noastră Și ajută-ne să le primim, să le împlinim spre slava ta și bucuria noastră veșnică, amin De tine simt nevoie al inimii stăpân, când palul o venință, un singur să când venință, un singur să arămân Într-adevăr, cine ar putea să călătorească pe marea lumii acestea atât de zbucemată, fără să aibă însoțirea binecuvântată a Domnului Iisus Hristos? pe care însoțire pe care ne dă prin Duhul Său cel Sfânt, cât în aceeași măsură și prin Cuvântul Său pe care ne-l luminează. De aceea îndemnul nostru fierbinte este ca toți cei care ascultă acest program minunat al lui Dumnezeu, de altfel toți oamenii sunt chemați la așa ceva, să se apropie de Sfânta Scriptură în fiecare zi, să ceară lumina Duhului Său cel Sfânt al lui Dumnezeu și să o citească cu regularitate, primind din ea instrucțiuni, har și putere pentru a trece pe mare zbuciumată a lumii acesteia. Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere că suntem la versetul 43 din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, verset pe care îl citesc acum, însoțit de explicațiile care îl acompaniază. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea. Iubiți ascultători, în lucrarea Lui de mântuire a păcătoșilor și de vestirea adevărului Evangheliei, Domnul Isus nu este legat de un loc sau altul, ci El umblă din loc în loc, făcând bine, așa cum ni se arată la faptele Apostolilor 10 cu 38. Rămâne numai atâta timp într-un loc până când lucrarea, care trebuie făcută acolo, este împlinită. Deci, luăm învățătura de aici că nu trebuie să ne legăm inima de un loc sau de altul, de un plan sau de celălalt, ci numai de împlinirea voiei lui Dumnezeu. Când El zice să plecăm, păi să nu mai amânăm nicio clipă. Când El zice să rămânem, să nu plecăm chiar dacă toată lumea ne-ar chema și ne-ar sili, chiar dacă noi înșine ar trebui să suferim vreo pagubă mare. Voia lui Dumnezeu trebuie să ne fie cea mai scumpă și nici o mișcare a ființei noastre să nu îndrăznim să o facem în afara voiei lui Dumnezeu. Așa era Domnul Iisus. El n-a vorbit, n-a lucrat și nu s-a mișcat într-un loc sau altul decât la porunca Tatălui. Binecuvântat este omul care în tot timpul rămâne în ascultare de Dumnezeu. El va avea biruință și roadă în toate umbletele sau rămânerile lui. Ne arată deci cuvântul aici că după aceste două zile Iisus a plecat de acolo. Trebuie să învățăm de aici următorul lucru. Să nu pierdem prilejurile. Când Domnul Iisus, adevărul lui într-o latură necunoscută, vine la noi să căutăm fața Lui, să fim atenți la vorbele Lui și să nu pierdem din vedere toate mișcările Lui, păstrând în inima noastră totul, căci dacă El pleacă, s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată. Prilejurile pierdute, pierdute rămân pentru totdeauna. În versetul următor, la versetul 44, și 4, citim Căci el însuși, adică Domnul Iisus, spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. După timpul scurt pe care l-a trăit în Samaria, acele două zile, Domnul Iisus își urmează drumul spre Galileea, știind mai dinainte că acolo nu va fi primit cu cinste ca în Sihar. El mărturisea că unui proroc nu i se dă cinste în patria sa. Deși nu lucra ca să capete cinste din partea oamenilor, ci pentru a face voia tatălui său, totuși nu era nesimțitor față de disprețul pe care îl arătau cei din jurul său, cu toate că le făcea bine. Inima lui omenească simțea în chip desăvârșit și cu o deplină cunoștință tot ce putea să-l întristeze ca și tot ceea ce putea să-l bucure, dar el nu se lăsa niciodată călăuzit de simțirile sare, chiar dacă acelea erau desăvârșite. A împlini voia lui Dumnezeu tatăl său Iată care era gândul călăuzitor al întregii vieții a Domnului Isus. Putem să spunem că el nu era prețuit în adevăratul înțeles al cuvântului prin faptul că îi se aduceau laude, nici pentru că era primit bine în case ca o persoană aleasă, ci atunci era el prețuit când îi primeau cu ascultare cuvântul cum au făcut samaritenii. Prin nimic nu-i se poate arăta mai multă cinstire decât crezându și supunându-te lui. Avem noi ceva de învățat de aici? Căci el însu spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Trebuie să înțelegem de aici că există o mare primejdie de a te obișnui cu adevărul așa fel încât să nu mai simți mustrările și îndemnurile lui pentru tine. Alții din jurul tău pot să se bucure de adevăr, să-l primească în viața lor, să fie transformați după chipul adevărului, iar tu care te-ai prea obișnuit cu el și nu l-ai primit, să nu mai simți nimic și viața ta să meargă din rău în mai rău. Iată un mare pericol. Pericolul acesta paște mai ales pe cei care s-au născut în familii de credincioși. Dragul meu, dacă în apropierea ta, în casa ta sau în adunarea ta, ai un proroc, un om al lui Dumnezeu, ai grijă ca prin atitudinea ta să nu-l respingi pentru că această ocazie nu ține la nesfârșit. Ea trece, iar tu rămâi în starea ta nenorocită pentru totdeauna. Prețuiește deci adevărul, dându-i în stăpânire tronul vieții tale. Nu te uita la ceea ce zic oamenii despre tine, ci tu rămâi cu adevărul, căci El rămâne cu tine în veșnicie. El îți deschide ușa vieții și a fericirii adevărate. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Domnul Isus este adevărul. În versetul următor, la versetul 45, ni se istorisesc întâmplările din viața Domnului Isus, toate aranjate în planul minunat și veșnic al lui Dumnezeu, cu ocazia călătoriei lui în Galileea. Iată ce ne spune versetul. Când a ajuns în Galileea, a fost bine primit de Galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseră și ei la praznic. Credința galileenilor se întemeia pe cele văzute, pe minuni. Dacă vedeau bine, credeau bine. Când nu mai vedeau, nu mai credeau nimic și atunci se purtau dușmănos față de Domnul Isus, așa cum se poate vedea la Luca 4, versetele 28 până la 30. Credința samaritenilor însă nu se întemeia numai pe lucruri văzute, ci pe auzirea cuvântului adevărului, de aceea s-au purtat frumos până la capăt cu Domnul Isus. Minunea văzută poate să lucreze în inimă o convingere, pe care însă împrejurările repede pot să o dărâme, pe când credința în cuvântul lui Dumnezeu aceea dă viață veșnică și statornicie pe calea adevărului. Credința mântuiește, credința adevărului. Dacă credința noastră nu se întemeiază pe adevăr, pe auzirea cuvântului lui Hristos, atunci ea nu durează. Ea poate să aibă momente bune, să primească bine pe Domnul Isus, dar după aceste momente așa zise bune, ea poate foarte simplu să întoarcă spatele Mântuitorului și credincioșilor săi. Numai credința care alipește sufletul de Domnul Isus, de cuvântul adevărului său, numai acea credință rămâne statornică până la capăt și are ca rod sfințirea vieții. Această credință este adevărată pentru că este născută din adevăr și are chipul adevărului. Deci, ni se spune despre Domnul Isus că atunci când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de Galileieni care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, că fuseră și ei la praznic. Vedeți, Galileienii aceștia au totuși ceva de lăudat, și anume, Atenția lor a fost asupra Domnului Isus tot timpul praznicului care a ținut mai multe zile în Ierusalim. Acolo erau evrei din toată lumea și nu puțini. Erau ceremonii și practici religioase care trebuiau împlinite. Erau apoi și lucruri spre vânzare și cumpărare, căci în afara templului, în tot orașul, oamenii făceau schimburi de lucruri. Cu toate acestea, galileienii urmăreau fără pauză o singură persoană și anume pe Isus. Tot ce făcea el, toate mișcările ființei lui îi interesa pe ei. Da, aveau acești galilieni și lucrul acesta pe care trebuie să-l avem și noi, creștinii și anume, în mijlocul lumii în care ne aflăm, să urmărim de aproape pe Domnul Isus, felul lui de a fi, tot ce face el, tot ce învață el și nu din simplă curiozitate, ci să facem aceasta din dorința sinceră de a afla și a trăi adevărul. Dacă galileenii n-au urmărit în chip sincer pe Domnul Isus, în lucrările pe care le făcea el, dacă nu și-au însușit adevărul învățăturii lui, aceasta a fost prepaguba lor. Cum privim noi pe Domnul Isus? Aceasta e întrebare. Și ce răsunet are cuvântul lui în inima noastră? Aceasta are cea mai mare însemnătate. A primi bine pe Domnul Isus înseamnă a te preda lui în întregime, a asculta fără modificare cuvântul lui și a mărturisi necurmat acest sfânt cuvânt. Spre exemplu, când îl vedem cum el este așa de îngăduitor și plin de bunătate, că el dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți și peste cei buni și peste cei răi, văzând lucrul acesta cum face, urmărindu-l pe Domnul Isus cum face lucrul acesta, ce înseamnă să-l primim bine? Înseamnă că la rândul nostru și noi să ne purtăm tot așa cu cei care ne fac rău. Cum a făcut Domnul Isus că le dă totuși binecuvântare și noi să ne rugăm pentru binecuvântarea lor în loc să le întoarcem rău pentru rău? Asta înseamnă să avem un câștig din urmărirea Domnului Isus a ceea ce lucrează el și al primi bine. A primi bine pe Domnul Isus înseamnă a primi felul său de a fi în ființa ta și a-i cu foc și cu mare îndrăzneală acest fel în toate împrejurările, aplicându-l în viața ta prin puterea și călăuzirea Duhului Său cel Sfânt. A primi bine pe Domnul Isus înseamnă a primi crucea în toate laturile ei și în tot timpul, fără să ne răzvrătim, fără să ne plângem de cei care ne-o pun pe umăr, după cum nici Domnul Isus nu s-a plâns pe cruce, nici atunci când suferea chinurile cele mai mari, ba din potrivă, el s-a rugat pentru iertarea celor care îi puneau crucea pe umeri când o ducea și celor care l-au răstignit. În același fel, urmărindu și noi astăzi pe Domnul Isus, cum la fel mijlocește pentru toți oamenii și aceia care îi înjură numele și ceea ce îi întorc spatele, la fel să ne purtăm și noi și niciodată să nu ne plângem de greutățile care ni se fac, ci din potrivă, la fel ca Domnul Isus, să ne rugăm pentru iertarea celor care ne fac greutăți ca să se întoarcă și ei la Domnul. Asta înseamnă să fii, să-l primești bine pe Domnul Isus, nu numai să spui simplu numele Isus. Toată fericirea noastră, cea de acum și cea viitoare, atârnă de felul cum primim noi pe Domnul Isus în viețile noastre proprii. Și noi putem să trăim la fel ca și Domnul Isus, așa e și în demnul cuvântului, cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus, pentru că Duhul lui Dumnezeu, care l-a călăuzit și l-a stăpânit pe Domnul Hristos aici pe pământ în viața lui, același duh ne este dat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 Iubiți ascultători, sunt locuri pe pământ în care a fost Domnul Isus și nu s-a mai întors niciodată în ele. Dar sunt locuri în care el se întorcea mereu, spre exemplu, Betania, Capernaum, Betsaida și altele. De data aceasta, el s-a întors în Cana, unde făcuse minunea prefacerii apei în vin. Nimic nu a fost la întâmplare în viața pământească a Domnului Isus, ci toate mișcările ființei lui, erau după planul cel veșnic al lui Dumnezeu spre împlinirea voiei lui pentru mântuirea a tot ce era pierdut. Cum ne mișcăm noi pe pământ? Avem noi în vedere planul lui Dumnezeu? Iată întrebări serioase la care trebuie să ne gândim. Întoarcerea Domnului Isus în Cana a avut în vedere trei lucruri și anume. 1. Întâlnirea cu prietenii lui 2. Întâlnirea cu slujbașul împărătesc al cărui fiu era bolnav și prin minunea vindecării să întărească credința și încrederea prietenilor lui. Iar al treilea lucru? Pentru ca să ne dea nouă credincioșilor săi de astăzi o lecție duhovnicească și anume Cana, întâlmăcire, înseamnă dreptar, adică tristie de măsurat sau îndreptare. Domnul Isus mereu se întorcea la dreptarul cuvântului lui Dumnezeu pentru că numai adevărul face bine sufletelor, se întoarce acolo unde este nevoie de îndreptare, dacă el este chemat și așteptat, se întoarce acolo unde poate să facă vreun bine, să luăm și noi pilda lui. Mai ales cei ce ne numim ortodoxi, creștini după dreptar, trebuie mereu și mereu și mereu să ne întoarcem la dreptarul cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus însuși a făcut lucrul acesta cu cât mai mult noi trebuie să ne întoarcem mereu și mereu la dreptarul cuvântului Lui Dumnezeu. Să nu ne îndreptăm viața după nimeni și nimic altceva, în afară de dreptarul cuvântului Lui Dumnezeu, pentru că așa după cum ne-a spus Domnul Isus, în Ioan 12,48, cuvântul acesta ne va judeca în ziua de apoi. Slujbașul împărătez despre care este vorba în versetul de mai sus era un slujbaș al lui Irod Antipa, Același cursut tașul din celelalte evanghelii, de la Matei 8,5, Luca 7,1. Aici, în Cana, slujbașul împărătesc a căutat pe Domnul Isus despre care auzise și l-a găsit. El era în mare nevoie, avea fiul bolnav, de aceea a alergat la Mântuitorul. Dacă te aduce la Domnul Isus, să știi, boala este bună. Rea este însă sănătatea și prosperitatea care te depărtează de el. Tot ceea ce ne apropie de Mântuitorul Hristos și de adevărul Lui este bun chiar dacă ochii trupului văd altfel. Nu tot ceea ce văd ochii noștri este adevărul. Dincolo de partea care se vede, dincolo este binele cel adevărat pe care trebuie să-L dorim mereu. Ca să putem vedea realitățile dumnezeiești, trebuie să avem ochii credinței deschiși și o inimă plină de încredere în Domnul Iisus Hristos Mântuitorul nostru. La versetul 47 ni se descrie în continuare împrejurarea vindecării fiului acestui slujbaș. Să citim versetul. Slujbașul acesta a aflat că Isus venise din Judea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Se vede că numele Domnului Isus devenise cunoscut nu numai în poporul de rând, ci și printre autoritățile de stat, din pricina minunilor pe care le săvârșea și a învățăturilor sale nemai auzite. Oamenii erau atrași spre el, fie din curiozitate, fie de nevoie, boli și alte necazuri, fie din dorința de a se afla adevărul și a-l urma. Din aceștia, trist, erau mai puțini. El făcea bine tuturor, dar nu silea pe nimeni să-l urmeze, ci doar arăta limpede adevărul și roadele ascultării sau ale neascultării de el. În versetul de mai sus este vorba despre un slujbaș împărătesc care auzise de numele Domnului Isus, dar nu se apropiase de el ca să-l cunoască mai bine, să-i asculte învățătura și apoi să-l urmeze. Acum însă fiind în mare nevoie, copilul lui era grav bună, se interesa de aproape ca să știe pe unde se găsește acest mare învățător și tămăduitor de boli și în căutarea lui a aflat că el venise din Iudeea în Galileea. În grabă s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Dacă omul nu vine la Domnul Isus, la adevărul lui de bunăvoie, atunci vine de nevoie și nevoia îl împinge spre el. Oricum ar fi, cine se apropie de Marele Mântuitor nu va pleca fără o binecuvântare dacă o caută. Mai bine ar fi însă pentru om să vină la Domnul Isus din dragoste de adevăr. Să vină la el cu dorința de a fi izbăvit de păcat și de a-l urma ca pe Domnul și Stăpânul lui. Atunci binecuvântarea care s-ar revărsa din Domnul Hristos ar fi neînchipuit de mare. Dacă s-ar căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică partea duhovnicească, atunci și nevoile trupești ar fi împlinite. Sujbașul împărătesc s-a apropiat de Domnul Isus și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Cine ajunge pe un scaun mai înalt, deci o autoritate, se gândește la Dumnezeu mai puțin, iar la rugăciune și mai puțin. Mândria își găsește un cuib cald în inima lui și o hrană îmbelșugată ca să poată crește. Privește de sus pe semeni și se poartă aspru cu ei. Dumnezeu însă în bunătatea lui are căi și mijloace ca să-l smerească și să-l trezească la realitatea de om slab și neputincios printr-o boală în trup, în familie sau în degradarea lui. Ferice de el dacă în încercarea venită asupra lui se apropie de Dumnezeu cu rugăciune, cu pocăință și cu chinare smerită. Așa a fost cu acest slujbaș împărătesc. Poate că el nu s-a rugat niciodată, dar acum, în marea lui durere, a căzut la picioarele Domnului Isus și s-a rugat lui. Binecuvântate sunt suferințele și încercările în viața omului. Ele îl îndreaptă spre Dumnezeu, Făcătorul lui, și spre Domnul Isus, Mântuitorul, care îl poate ajuta în nevoile sale. Iată, spre exemplu, acum, în momente ca acestea când țara noastră trece prin mari dificultăți, este prilejul când noi credincioșii putem să arătăm cel mai bine Domnului Că ne încredem în El, primim toate de la El și dacă El a îngăduit ca să vină peste noi aceste situații, potrivit versetului din Scriptură pe care El ne-l-a lăsat în romani, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, putem să căutăm chiar și în împrejurările acestea o mare binecuvântare și o vom găsi cu siguranță dacă știm să le primim din mâna Lui. Nu trebuie neapărat să rămânem la ceea ce văd ochii noștri? Pentru că așa după cum am arătat în meditația de mai sus, galileenii care își întemeiau credința pe semnele văzute, deci pe ceea ce văd ochilor, curând s-au lepădat de Domnul Isus Hristos. Dar dacă ne întemeiem credința pe cuvântul lui Dumnezeu, pe stânca veacurilor, despre care Domnul Isus a spus că cerurile și pământul pot să treacă, dar o iotă nu va cădea din cuvântul lui, dacă ne întemeiem credința pe acest cuvânt minunat, care ne spune că toate, toate, absolut toate lucrurile din viața unui credincios lucrează împreună, deci există o colaborare, există o relație între ele, toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă ne încredem în Dumnezeu și ne sprijinim viața noastră și credința noastră pe acest cuvânt, atunci putem să trecem liniștiți și prin aceste împrejurări. Și apoi... Dacă într-adevăr, din nou, credința noastră este sprijinită pe cuvântul lui Dumnezeu, putem să ne bucurăm foarte mult și să facem din aceste împrejurări un loc plin de izvoare, cum ne spune psalmistul în psalmul 84. Spune el despre cei neprihăniți, când trec aceștia prin valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Desigur, cuvântul acesta este adresat numai a care au primit pe Domnul Iisus Hristos și primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, au de acum cadrul, calitatea de copii ai Lui Dumnezeu, luminați de Duhul Lui Cel Sfânt. Și toți aceștia se bucură în toate împrejurile în care se află în ciuda vitregiei lor și ajung să facă, din toate necazurile și problemele vieții cu care se confruntă, un loc plin de izvoare, minunat este cuvântul lui Dumnezeu, minunată și binecuvântată este viața care învață să se încreadă puternic în el și să treacă dincolo de ceea ce văd ochii noștri, dincolo de ceea ce se poate percepe cu unul din cele cinci simțuri ale noastre și mergând dincolo de toate să pună în folosință al șaselea simț, facultatea credinței care poate să facă din toate împrejurile vieții o binecuvântare atât din aceasta trecătoare cât și veșnică. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului i 053 Mulțumim lui Dumnezeu pentru încurajarea și pentru îmbărbătarea pe care ne-o aduce. Îl rugăm ca în continuare să ne ajute să ne sprijinim cu mai multă tărie pe cuvântul său, să mergem întotdeauna cu promisiunea înaintea lui prin rugăciune și el ne va da în schimb binecuvântările lui nemăsurate, binecuvântările pe care ni le dă el, nu pot să fie echivalate cu nimic de pe pământul acesta. Cea mai mică dintre ele nu poate să fie pusă alături de tot pământul acesta care în curând va pieri cu tot ce este pe el. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, de acum și până în veci, așa cum ne-a pregătit-o el în Domnul Isus Hristos. Amin. Sunt pe promisi